A időn eljön majd az a fényteli nap, mi népünk vagy hirtelen szintfal, vagyon mely egyben megyünk kurna eléporti még a tébojainkkal. Hát ezt a dalt szerinte minden reggel meg fogjuk hallgatni, minden reggel erre fog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 Én ennél többet ezentúl se fogok várni. A Magyar Szövetségnek zárt kapuk mögött kell megrendezni az Azerbajdzsán elleni október 13-ai hazai EB-serejtező EB mérkőzés, illetve mintegy 20 millió forintos büntetést kell befizetni az uefa nak Azóta kijött a hír, hogy a szlovákoknak is zárt kapus mérkőzésük lesz a Velsziek ellen, de hát ez cseki ír nekünk. A bérletesek visszatérítést kapnak a bérletük árába. Az UEFA fegyelmi testülethez zárkapos döntéssel büntette a magyar szövetséget a szeptember 8-ai Magyarország szlovákia Európa bajnoki mér selejtező mérkőzésen elhangzott rasszista, kirekesztő megnyilvánulások miatt. Noha az emele is a játékosok valamint a szövetségi kapitány is kérte a nézőket a sportszerű szurkolásra. Ennek ellenére az ellenőri jelentések felvételekkel dokumentálták, hogy a nézőt több alkalommal tövegesen kiabáltak cigányozó, mondtam, hogy a műsor határos, szar és más gyűlölködő rigmusokat. A döntés során visszaesőként bírálta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 ebbéselejtezőhöz illő szurkolói hangulatot teremteni. Úgy látszik, be lehet engedni. A szövetség felemezés nyújt be az UFA felé a döntéssel kapcsolatban, a szlovákok is ezt és és ezzel párhuzamosan kéri a biztonsági szankemberektől a sportszerűtlen szurkolók beazonosítását.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 ez az orvosi aláírással rendelkező illető, akiről tudnom kéne egy kicsodat, de nem tudom, hogy ki a Budapesti temetkezési intézet vezetője, majd ebben segítenek nekem. A következőket írja 19-én, tehát négy nappal ezelőtt. A Budapesti temetkezési intézet mind a 13 temetőjében folyamatosan küzd azért, hogy az hozzá hozzátartozói méltó körülmények között emlékezhessenek meg halottaikról, amikor kilátogatnak hozzájuk a sírhoz, a BTI által üzemeltetett temetőkbe. Ugye ez a BTI, ez a Budapesti temetkezési intézet. Ebben a amely a főváros vezetésének egyértelmű elvárása, a BTI dolgozóinak, temetővezetők, sírásokra valtozók többsége támogatja a BTI vezetőségét. Nem, olyan szép, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy méltó körülmények legyenek, ebben a többség támogatja. Tehát, tehát, tehát, tehát, tehát, hihetetlen. Az ember nem is érti. Mi lesz ebből a szövegből? Tehát mi, a, mi a gond? Olvasom.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 2019. április végén utolért a vezérigazgató az az információ, amely szerint legalább négy darab temetőben a sírgondozás, sírkőállítás, körül rendszer szinti szabálytalasságok vannak, amelynek lényege abban foglalható össze, hogy a sírhely előkészítését végző munkások közül azok, illetve közül vannak olyanok, akik az elhunyt családjának egyedi igényeit, hát miért jó, hogy az én szüleim nincsenek eltemetve, mert egyébként az, hogy nagyobb legyen a sírgödör, mint egyébként, vagy ugye belső nem is tudom, az, hogy belső kibélé, mivel bérelik, az ki nem mindegy. Előre zsebbe 50-100 ezer forintig terjedő összeget kértete. Se nem 49.995-öt, se nem 100 ezer forintot. Az információ, amelyhez konkrét panaszát névvel váló bejelentő nem tartozott, tehát ezt fényképpen nem fogják igazolni, szerint arra is utaltak ezer összege kapcsán, hogy ez nem is nekik kell, hanem a vezetőségnek is le kell belőle adni. A vezérigazgató azonnal a vizsgálatot rendelt el, amelynek végrehajtásával a BT jogi és vállalatbiztonsági főosztálya bízta meg. Vállalatbiztonsági főosztály, ez a, nem tudom, temettő biztonsági főosztálya bízták meg, akik augusztus 1-én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 Köszönöm szépen. Szerintem az egyetlen megoldás az, hogy nem szabad meghalni, tehát amelyben nem halunk meg, úgy nem kell a sírunkat kiterjeszteni, bélelésén nem kell dolgozni, és nem kell újabb folyamatban lévő vizsgálatot kiterjeszteni. 0614890999 és 06367116 egy bármilyen reakcióra Szlovákiából és Új-Zélandról telefonra, valamint némi nyáltermelésre adnék lehetőséget magamnak, mert sokat beszéltem. Figyelek, ha van mire... Ha én ruha volné.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 Ha, ha én ablakolnék. Hát nem érezték szükségét annak, hogy betelefonáljanak? Igen. Jó reggelt kívánok! Ha jól értettem, akkor az MLS-nek most az UFA döntését követően jutott eszébe, hogy azokat a szurkulókat, akik így viseltettek, meg kéne keresni.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 az ellenőr nem írja, mert nem volt ilyen. Hát persze, hogy nem volt ilyen. Alapvetően az ellenőröket kéne kiiktatni. Tehát eddig a mai műsor két dologról szól. Nem kell meghalni, mert akkor nem lesznek visszásságok a temetőkben, és ne legyenek futballmesseken ellenőrök, mert akkor nem kell berendelni a szlovák külügyminisztériumból a nagykövetet, vagy nem tudom honnan. az ellenőrök is a soros hálózathoz tartozik. Ez teljesen egyértelmű, hát ez, az vit az, az teresli, ez, ez, ez egy vitán felül, ez vitán felül Ha már itt ez a hat koncert a Klubrádióért, akkor van itt egy röpkeírás, Radnóti Zsuzsa híradás egy nagy korszakról, Búcsú martól Ez most huszadikán jelent meg az Élet és Irodalomban, és Radnóti Zsuzsa dramaturg, Örken István özvegyének írása tartalmazza Martó László kapcsán. És van neki nagyon fura vége, hát kezdjenek vele, amit akarnak. Horváth Péternek biztos tetszeni fog, de nem csak neki olvasom. Utószó. Azt írja Radnót is,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 őszintén várom. Most föl szólhatnak, hogy keressem meg Kuny vagy keressen meg a szerkesztőt eh, haj, vagy a, a besegítő hajmászi Zsuzsát, aki az én egyik hallgatóm, vagy hívjam föl Arató András, vagy nem tudom, hogy kicsodát. A Naiman biztos, hogy nem fogom megkapni. Képzeljék el, hogy a Najman kapta, a najman Gábor a szakmai díját. Ő kapott egy zebrát, meg kap százezer forintot, ami a najmán esetében azért nem így elhanyagolható. gratulálok neki.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 a Budapesten forgató világsztár Scarlett Johansson vagy Johanszont fogadta hivatalában Tarlós István főpolgármester és helyettese Szalai Bobrovnicki Alexandra. A színésznő elmúlt a 20 éve járt Budapesten és örömmel látta, mennyit változott azóta a várost. Részlettek. A színésznének sikerült a forgatás alatt két napot szakítania arra, hogy megismerkedjen a városral. Az egyik célpont már csak a kislánya miatt is az állatkert volt. A színész szóba hozta a főpolgármesternek, mennyire felkapott Budapest a filmesek körében, és milyen sok mozit forgatnak nálunk. Tárlós Istvántól azt is megtudta, hogy nem csak a filmesek szeretik a várost, hanem a turisták is. 2019-ben Európa legjobb uticéljának választották Budapestet. Izgalmas beszélgetés lehetett.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 itt az ellenzéki polgármesteri jelöltek közé föl kéne venni ezt az amerikai kislányt. Szóval szerintem azért esetleg a hetedik kellett, de vagy a kilencedikből, úgyis olyan kevesen indulnak. Elég szórakoztató voltam, vagy. Nem voltam az? Legyen továbbra is olyan a fejfejemes, mint az első két hétben volt? Vajon mely egyben csak ez... 06148909999 és 0636771161, mondjuk sokkal bossa aktívabbak, mint korábban, ráadásul három hét telt már el a kezdés óta, és még három hét lesz a választásokig, én minden esetre függetle attól, hogy önök mennyire aktívak, megmaradok ilyen aktívnak az elkövetkezendő három hétre, függetle attól, hogy mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Figyelek, ha van mire! No de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az önazonosság. És közben távol a jövő szelei, csak az alvadó vér hozzák. hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orvajon, jön már. neked. Jó neked, fel, Nagyon jó formában van, és én nagyon élvezem a műsort, és én, hogy köszönöm. Én nem vagyok tettem. jó formában, a hírek ilyenek. Hát... Az... Hírek nélkül is lehet, hogy jó formában lennék, de hát maguk ezek a hírek, ezek egészen elképesztőek. A tó, tőled úgy félek, hogy elromtott-e már a magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elromtott-e már a magyar szavazó. Vajon mit hoz majd a fényteli nap, midő népünk vagy szintval, mit villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán Jöhet éjszakról némi éjsz... Jó, Jó reggelt kívánok! Azt akartam mondani, csak pont előtte a poénomat, hogy, hogy a valóság ilyen szórakoztató is, és aztán igaza Igen. van önnek, hogy nem a valóság, hanem a hírek. Tehát, hogy a valóság az teljesen más, és a hírek szórakoztatóak.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 Ezt értem, de hogy, hogy, hogy gyakorlatilag ugy, ugyan, ugyanabban a kis mikrovilág, ezt a világunkat bármikor le tudjuk cserélni egy, egy amerikai. Egy, nem, nem, egy nem, nem, nem, nem, nem, nem megyek el ebbe az irányba. Na, nem, nem. nem. Örkényvilága és a Tennessee Williams világ annyiban azonos, mind a kettő irodalom. De nem csereszabatosak a tekintetben, ami a milliót illeti. Nem. Azért ne okoskodjuk túl a műsor.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 9 0 9 9 9 és 0636771161 hét, egy, hat, egy először a Klubrádióban. Itt születtél ezen a tájon, 061489099 és 06 36 Ki az iskolát, itt élnek a barátai és itt találtad meg szerelmedet a nagyvilágon, világon. E kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedben, 0614890999 és 0637 egy, senki többet. Itt volt mindig az otthonod, és itt mondják neked, elvakult sötét, lelkű ostobák. Hogy keres magadnak máshol hazád, fial János vagyok lehet.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 Hát akkor a kiterjesztett életrajz, ez nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, én 1952-ben születtem Budapesten, Erzsébet városban, hiszen, és egy hosszú-hosszú ideig itt is éltünk, aztán különböző családi perpotforokokán, vagy hát inkább politikai perpotforokokán vidékre kerültünk. Én az elmúlt években, vagy évtizedekben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 É, és hát ugye az is köztudott róla, mert sokan a szememre is szokták vetni, hogy az elmúlt öt évben é, Brüsszelben voltam európai parlamenti képviselő. Itt még én... miért, én biztosan fogom a személyre vetni, de azt mondja meg, hogy milyen, tehát ilyenkor az ember é, ott hagyja a kulturális antropológiát, vagy mi a helyzet?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 Így van, így van. Ez nagyon, nagyon kedvesen fogalmazott. <gül> <szemtépen>. Nagyon szívesen. <gül> Ugye úgy volt, van egy történet, hogy 2009-ben akkor még létezett egy demokratikus kartának nevezett ilyen szervezőt, és 2009-ben tartottak egy konferenciát, ami hát arról szólt, hogy hogyan változik a világ, mi a rendszerváltás Magyarországon, mm -hmm. és, hogyan, és hogyan változott meg egyáltalán ez a posztmodern, postindustriális mm -hmm. világ, Körülöttünk, és arra meghittek engem előadni. És a konferencián ott volt Gyurcsánk Ferenc is, akik én azt megjelzően soha nem láttam, csak úgy, mint önt néha a televízióban. Mm. És Hát akkor ő utána több alkalommal megkeresett, hosszan beszélgettünk arról, hogy hogyan is kellene ezeket a dolgokat a politikába átjutatni. Mm. Tehát ez egy ilyen hosszú mm. folyamatot nem volt itt semmi rábeszélés, semmi ilyesmi. Ezekből a beszélgetésekből aztán valamikor kialakult az a helyzet, amikor Gyócsánk Ferenc megkérdezte, hogy na, akkor van-e kedved belevágni ebbe a dologba, csináljuk együtt. És akkor én egy merész döntést hoztam, és azt mondtam, hogy igen, van kedvem, és belevágtunk. Azt akkor lehetett tudni, hogy melyik vágányra fog befutni? Nem, semmit nem lehetett. Hogy lehetett mondani. tudni egyáltalán a vágányok szám, vagy a peronok számát?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 hogyha szerencs, hogy én 14 és 14 között rengeteget jártam ezt az országot, mert építettük a pártot. Nagyon különböző emberekkel, nagyon különböző helyzetekben, nagyon különböző országrészekben jártam, és ez a tapasztalat, ez, hogy mondjam, ez olyan tapasztalat, amit az ember kultúrás antropologusként, társadalomkutatóként, szociológusként nem biztos, hogy meg tud Volt ferezni. olyan vágány, amely eldöntötte, hogy unió és nem parlament? Bármint, hogy magyar parlament. Nézze, én nekem mindig ez volt a mániám, ezt is a szememre szokták vett ének. Mindaz a mániám, hogy nem lehet csak a magyarországi határokon belül gondolkozni, a politikáról beszélünk. Van olyan, hogy európai politika, és ez engem nagyon érdekelt, nagyon izgatott. Már csak azért is, mert én sokat voltam korábban külföldön, láttam, hogy más országokban hogyan működik a, a szabadi, így mondanom, a politika és a politikai intézmények. És én azt gondoltam, hogy igen, az Európai Unióban is, ugye mi voltunk akkor 14-ben nak az első európai parlamenti képviselő.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 amelyeknek mentén az ember azt mondja, olyan elképzelések, olyan, hogy mondjam, kapcsolódások, a mentén az ember úgy dönt, hogy akkor inkább itthon folytatom. Még akkor is teszem hozzá, hogy én nagyon szerettem a brüsszeli munkát, jól is éreztem magam, azt gondolom, hogy volt is ott egy, egy kapcsolathálom, amit most a kollégáim át tudtak venni, de ezzel együtt azt gondoltam, hogy most a családom is a gyerekeim. Magyarul, abban. hogyha egy szavas választ kell adni, akkor a családja miatt döntött így. Így van, ez és így ön van, döntött ére. így, és nem a párt. Nem, én döntöttem így, még arra a beszélgetést is emlékszem, mert Gyurcsánk Ferencnek mondtam, vagy elmeséltem. Hát hogy mondjam, a, a leg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 Ugye, elég is hosszú története van, és nem akarom nagyon hosszasat. Figyelek, van idő. Én, én, én, én nem... Ugye van ez az elhíresült nyilatkozat is, ezt nyilván ön is látta. Hogy ez a Március igen, igen, igen, a Brauer tévében. Hát ez, ez valóban én ezt mondtam. Az volt akkor az én személyes véleményem. Akkor nem gondoltam e -e erre a dolog. De volt egy nagyon fontos mozdulnak neki, hogy mondjam. Nevezetesen az, hogy elkövetkezett az a pillanat, nem is sokkal ezt a nyilatkozatot illetően nem is sokkal később, amikor kiderült, hogy az öt ellenzéki párt, ugye a momentumtól egészen a DK-ig beleértve a párbeszédet, lmp és a MSP-t, e, azt mondták, hogy az én személyemben e, meg tudnak egyezni, mint ellenzéki polgármester ah, És akkor azért hát én Itt meg ilyen, kell, hogy álljon egy pillanatra, mert akkor ezt összekötve azzal, ami Magyarországon nem,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 hanem ezt nagyon alaposan végig gondoltam, sokakkal beszéltem, és ugye azért most hagyottaljak egy kicsit vissza a kulturális antropológiában végzett munkámra vagy a Hogyha megné, párki megnézi, akkor azt kell látnia hogy én nagyon sokat foglalkoztam korábban és külföldön is a nagyvárosok életével, városszociológiával, városantropológiával, publikációbb jelentek meg, az egy pillanat alatt, hogy mondjam, összekapcsolódott ez a kétfajta érdeklődésem, és azt mondtam, hogy igen, nekem van olyan tudásom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 Ezeket az utcafórumokkal, találkozókkal rengeteg volt, rengeteg volt erről szó. A másik, amit azonban ön mondt. Én azt gondolom, hogy és ezt nem dicsekvésként mondom, hanem tényszerűen mondom. Hogy azt gondolom, hogy az elmúlt öt évben kevés olyan ellenzéki politikus van, akinek annyi gyűlölködéssel, rossz indulattal, és egyébben kellett szembesülnie, mint nekem. Úgy megmondom, megmondom őszintén, hogy nem is gondoltam arra, hogy nekem már előre védekeznem kell emiatt, vagy előre magyarázatkozom kell emiatt. Barátjául nem is kell, hogy fogadjon, úgyis majd egy negyed úrramban nyilatkozik, hogy folytatjuk e. Én azt tanácsolnák.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 Ez én a, abszolút ezek a taktikai szabálytalanságokkal, hogy embített nagyon sokat tanultam, mentől ma reggel, ez egyik kifejezés jobb, mint a másik. Ezek a taktikai szabálytalanságok, ezekkel én abszolút tisztában vagyok. Ugye, hagyd mondjak akkor valamit. Figyelek. Í, í, í, idézőjelben mondom négy szem közt. E, ugye A demokratikus koalíciót nem úgy kell elképzelni, de ha mindenki úgy képzeli el, vagy sokan úgy képzelik el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 Igen, de itt van egy másik szempont, amire ön nem utal, pedig ez sokkal fontosabb. Ne, ne, nevezetesen az, hogy a, hogy humboldt györgy saját pártja, a magyar szocialista párt sem akarta humboldt jelölni. Tehát legyen nagyon világos. hogy nem ebben igen, szó, igen. hogy egy párt újra definiálta azt ez akit, a... Ez így van, a ebben, ebben a önnek teljesen igazabban. Ez így hanem igaz. párt érted egyet abba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 Ugye szerencsés szerencsétlen együttműködés ezt nem én döntöm el. Van számos szerencsés szerencsétlen oldala, de a önkormányzatiság ügyben azért van némi tapasztalatom, és hondja, hogy ez így jött nálam a képbe. Ezért is kezdtem el vele beszélgetni. Visszatérve önhöz. A hetedik keletben volt előválasztás? Nem, előválasztás nem volt. Majd megegyeztek a pártok. Igen, hanem azért is, mert a pártközi megegyezéseknek, vagy hogy mondjam, a tárgyalásoknak, annak Humboldt György is része volt. Igen. Hát én, én magam is voltam számos egyeztetésen, ahol Humboldt György ott ült mellettem. És de akkor még a, a szocialista párt Akkor még a szocialista párt helyi vezetője. Igen. És amikor megszületett a véső megállapodás, amikor a választókörök tekintetében is megszületett a megállapodás, akkor úgy érezte honva hogy, hogy neki, hát hogy mondjam, más pályára kell térnie, utána jelentette be. Jó, hát, hát ugye mindegy mindegyikünk megteheti az, hogyha valaki kizárja a soraiból, akkor eldönthető, hogy máshoz csatlakozik, vagy saját maga elindul önállóként. De, ő de. ezt az utat választotta, Uh, és hogy ő lépett ki az MSZP-ből, és nem Igen. kizárták, a maga módján, ha tetszik, még tisztességesen is járt el, annyiban uh, jelentett azt a jelentős gondot, hogy nem gondolta, hogy, tehát ahhoz, hogy a pártfegyelem ne, ne korlátozza az ő szabadságát, megszüntette a pártfegyelmet maga fölött, és kilépett a pártból. Ez így van, de az, hogy ő kilépett a pártból, az már elnézést de az magánügy. Tehát azzal nem, nem foglalkozni. de utána viszont teljesen, leg, ut utána teljesen legitim az, hogy elinduljon önnálóan. Az is legitim, minden legitim, tehát azt azért tegyük nagyon világosan tisztában, hogy nem arról van szó, hogy valami jogszerűt lépést tett volna, hanem politikailag Ebben, igen. tett egy olyan lépést,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 kérésére a véleményét, ő pedig ezt nem tartotta tiszteletben, hiszen volt Olála egy megállapodás, amit Gyurcsány Ferenc fölülírt. Ezt pedig azt váltotta ki Humval Györgyből, miután ezt a felülírást az MSZP elfogadta, hogy akkor ő köszöni szépen ebből nem kér. A maga nemében, e tekintetben tiszta a Humvald. Ugye azt nem hogy nekem kell hosszasan itt magyarázni, hogy én ugye nagyon sokra tartom gyúrtság, hogy sokkal másokkal szemben, de azt gondolni, hogy ő egyedül ezt megállapodást átírta volna, és az akkor nem át volna kényszeríteni. Lehet, hogy akkor magad, de lehetséges, de volt egy megállapodás, aztán lett egy másik megállapodás, análékül, hogy az a megállapodás hatályosult volna. ön mondta az előbb, hogy a taktikai szabálytalanság mutat, és arra nem kell mindenkinek tudomásul kell venni, és ugye, hagy mondjak még valamit?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 Egyszer sem jutott az eszembe, hogy vág barátaim, azért mert nem azt történik, amit én akarok otthagyva titeket. Szóval mégiscsak húgagy, hogy 26 évig volt annak a politikai szakadékok. a, ebente, a ig igen, de pálcát törni ez ügyben. Uh, tehát, ahogy de mondjam, nem de, nem, de az, az egy nagyon fontos dolog, amit ön mond, hiszen fogalmunk nincs, hogy egy év múlva, öt nap múlva, két óra múlva nem fogunk-e úgy beszélgetni, hogy hozza a demokratikus koalíció egy olyan döntést, amire egyszer csak ön fogja magát, és most már tudja a telefonszállás, azt mondja az Isten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 Nem, ez nyilvánvalóan nem volt a számuk ez. De ezt so, a honvád leegyszerűsítette, és nem, nem, nem, kellett, ezt, nem kellett ezzel hozzá gondolkodni. E, igen, ebben igazából van, ez történt valójában, igen. E, Ön nem Egy régen történt. még nyilatkozott e, arról, hogy. E, e,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 hogy muszáj valami megoldást Oké, találni. Oké, akkor ön megadta a kulcsot. Ön mit látott hirtelen, vagy nem hirtelen be? Hogy Hogy mit láttam, ez most nem... Nem, hogy értettem. hirtelen mit, vagy nem hirtelen. Azt mondta, hogy belátása. Mit látott be? Azt láttam be, hogy tárgyalásokon keresztül, hogy mondjam, kérleléseken keresztül nem lehet változtatni. Jó, de most ön gyakorlatilag arról tárgyal. beszél, hogy a humval túl nagy maradt? nem maradt túl nagy a humvalz, de meg a Moldovár se, de mindenféleképpen elvihetnek annyi szavazatot, amennyire esetleg szükség lehet. És azon kívül pedig, hát hogy mondjam, tehát ez egy nagyon fontos és lényegbe látó üzenet szerintem a választópolgárok számára, hogy van közös akarat, hogy nem egymással okay, okay, mondjuk, meg, nem hogy egymással Oké, mondjuk hogy értem. Uh, és közben már 8 óra ötlet, lett, ami ugye nincs még egy rádió, ahol egyébként így lehet működni. Belét vagy 8 órás hírek vagy 9-kor lesznek, vagy... Kell a gyereket, ak kell az Jézusom. Uh, akkor nagyon rövid leszek. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön lát valamilyen esélyt, vagy 20. óta történt valami, ami alapján azt lehet tudni, hogy, ebből, hogy ez megvalósulhat, vagy ez ott marad a levegőben? Én azt gondolom, hogy ennek van esélye, hogy ez megvalósuljon. Uh, ugye uh, Hungalgyörgynek és Moldován Lászlótól is azt kérték,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 Boldogan folytatom. Nem Vagy nem akkor egy kicsit hamarabb, mondva, hogy a gyerek ne az iskolából. Ez például, ennek tudom És elnézést kérek. Én nem kell, ha nem lettem volna kíváncsi, sajnálom, hogy ennyire érdekes személyiségön, nem. és még egyszer elnézést én, az iskolából. Én pedig amikor örülök, hogyha jövő héten ismét szölhív. Köszönöm két. szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Niedermüller Pétert hallottak.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 Sejultnak nulla és nulla nem forszírozom a telefonájának köszönetettel hogy nem akarom még késő felhívni Wintermantel Zsoltot, a hívnak reagálok rá ha nem akkor három perc után felhívom az újpesti polgármestert, Figyelek a mire az Újpesti Önkormányzat támogatja. Lát? nélkül nem maradok, és ugye minden beszélgetés, valószínűleg az önbeszélgetés után megint kell vagy, vagy önnel folytod egy kis türelmet kérni, mert hogy az ember, tudom is, mint az orvosok kezet mosnak, nem tudom, egy kávét, ülnek egy kicsit, merednek maguk elé, hogy mind mindazt, amit hallanak. Én úgy döntöttem ma, hogy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 ahogy éppen annak az újságnak, vagy rádió, vagy tévéműsornak a pártszimpátiája van, miközben egy telekeladási ügy nem pártszimpátia kérdése, haban szabálytalanságok vannak, azok minden pártszimpátia függetlenül vannak, ha pedig nincsenek benne, az szintén nem pártszimpátiától függ. És akkor fel is keresem a vonatkozó interjút, de érthető a kérdésem, ugye? Érthető, csak én azt mondanám erre, hogy...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 a játékos a másikban, úgyhogy a kettő között különbség van, és én ezt, ezt a témát, amiről most beszélünk, én ezt nem a taktikai szabnagytalanságos tűzés rólnám, amelyet a durvotegsusztásban, ami miatt eltiltás kellene, hogy járjon minden normális sportszági szakszövetségnél. Igen. De ez nem magyarázza azt, hogy e, ugye azt kérdezi öntől Hutter Marianna és Petróci Rafael.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 Tényleg valószínűleg minden részletét kövessük az interjú a 88-80-an a pörgeszúr és amikor ez a kérdéző, erre a témára akkor én azt mondtam, hogy most próbáljuk meg azt, hogy akkor mindenki elolvasít ezt az interjút, de nem tudtunk megegyezni ebben a válaszban. Én azt látom, hogy, hogy igen, valóban ez olyan pont, nem tudom, akivel beszélgettem arról, hogy mennyire csökkent például a, a sportközvetítések színvonal. Ugye régen, amikor egy vagy maximum két csatorna volt, és ismeredtük azt a három-négy személyiséget, aki a fotiban, ki a, a ég az atletikában volt inkább spiller, és akkor, hogyha volt egy mérkőzés, akkor nagy valószínűséggel azt az egyetlen egy kommentártot, vagy azt a kettőt-hármat hallhattuk, hogy milyen volt az akkori közvetítés, és most milyenek. Most ugye van itt tudom 8 vagy 9, de lehet, hogy több tematikus sportcsatorna, ahol csak és 13 sportmérnőzések vannak. Ezeket mindegyiket közvetíteni kell, mindegyikről beszélni kell, és nyilvánvalóan ez a, ez a nagyobb, nagyobb, nagyobb merítés nem a minőség felé viszi a. Viszi jó, de ugye ugyanez van ebben a tekintetben. Jó, a legyünk konkrétak, ugye ebben az azonnali interjúban ö, önt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 hogy tételezzük fel, hogy, hogy átjátszotta. És azon túl, hogy a fideszesek azóta is előszeretettel ott dőzsölnek, még önkormányzati megrendelésekkel 2012 óta 52 millió forint értékben előnyhöz juttatják a vendéglőbe. Hogy is volt ez? Miért kellett csökkentel a bérleti díjat? De arra például ön egyáltalán nem válaszol be, hogy nagyon kíváncsi hogy a kakuk vendéglőben hogyan dőzsölnek a fideszesek? Tehát, hogyha én dőzsölő fideszeseket akarok látni, akkor menjek el a kakuk vendéglőbe? Én szerintem mindenki, aki egy jó ebédre vágyik, menjen a kakupenzéglőben. Én találkoztam ott a szomszéd polgármester asszonyával, német angélával is, úgyhogy most nem tudom, hogy az alkalmazott arra, hogy erről tájékozták-e, de ha már a kakupenzéglőről és különböző tereplők, művészési vagy nem tudom, mint a iról fontos beszélni, akkor azt is érdemes elmondani, hogy igen, ez Újpest egyik jó helye, ami egyébként úgyfesz történelmének a része is, még a cégli. Házas pári is működtette annó amikor a bezárták és eljöttek onnan. Tehát azért úgy történelmének ez a vendéglő része egyébként voltak, hogy mondjam, csúfosabb időszakai is, amikor ilyen dalponállós, egytálételes inkább kocsma, mint vendéglőként működött. Aztán volt, amikor nem működött. Igen, most szerencsére 12-13 éven újra működik, most már azóta a második tulajdonossa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 ami egyébként indokolatlan. Miután hosszú ideig beszéltem, a... hosszú ideig válaszolhat ön is. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ilyenkor végig kellene gondolni azt, hogy egyébként egy vállalat vagy egy önkormányzat hogyan és miként működik. Hogyha a kokupeddigről, bérleti kedvezményéről vagy az értékesítésről beszélünk, abban például én, mint polgármester, és a nem tudom, hogy más kerületekben hogy van, nem is vettem részt a döntési folyamatban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 még a szocialistának, az egyéb kis is megszavazták, de most 2009-ben kampányt lehet erre építeni, ami azt gondolom, hogy szintén nem a taktikai szabálytalanság. Vagy hogyha egy ilyen értékesítési folyamatot nézünk, azért persze mindenért a polgármester felelős, és ez, hogy is mondjam, nyilván, nyilvánvalóan így van, polgármestert választunk, és nem ingatlan forgalmi értékbeslőt, de, de azért lássuk be, hogy vannak törvények, vannak szabályok, Értékesítési folyamatot államháztartási törvény, önkormányzati törvény, belső működési szabályzatok szabályozzák. Nem lehet Értékbecs. A polgármester nem ért, lehet, hogy van olyan polgármester, amiknek van értékbecsülő tanúsítványa, de akkor sem vehet részt szereplőként. Azért vannak szakemberek, azért mérnökök tervezik az épületet, azért szeretni a és azért az értékbecsőt csinálják, hogy védve legyen mikor ez az a mechanizmus, és szakmailag alá legyen. Mikor támad, történt? Ebbe belekötni, ez, még egyszer mondom, nem. Ebben az, nem vitatkozunk. Azt teremten. kérdezem Öntől, hogy mikor minősítették át ezt a területet, és tették alkalmassá olyan házak építésére,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 Tanácsadó vagyok, és azt mondom, hogy ez egyszer tudom is rosszkor kerül majd elő. Mi arra az indók, hogy ha azt kérdezik, hogy akkor miért nem akkor hirdették ezt meg, amikor egyébként ez az átminősítés már befejeződött. Lehet, hogy akkor is találtak volna a kifogásokat, de ezt nem. Azért, mert a való az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáshoz több körös felelősség. Tehát ha mi megvártuk volna azt, hogy az átminősítés véglegesen megtörténjen, amit a, a, a, ha jól emlékszem, ilyen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 ami jár nekünk, amit kamatoztatni lehet vagy. Én ezt értem, de, hogyha azt kérdezni az átlátszó, hogy ugyanakkor azért nem lett volna érdemes ezt a fél évet megvárni, mert sokkal többet lehetett volna kérni ezért a telekért, és ez a fél év, aztán. Bocsánat, így... ez hülyes... Bocsánat, ez azért hülyeség, mert az értékbecslés és az értékesítés, már az átminősítés után Erről beszélek. Van, Tehát Erről de, de az átminősítés után is meg lehetett volna hirdetni, és akkor utána többet lehetett volna kérni ja, ez... ne, hát de mondom, hogy nem. Igen. Mert... Hát ezt mondom, hogy nem. Mert? Az értékbecslés is az átminősítés utáni beépítési paraméterekre vonatkozott. Aha. Ez úgy néz ki, ha mi ezt a telket átminősítés nélkül akartuk volna eladni, akkor, akkor ez a telek nagy valószínűség szerint nulla forintot ér. mert senki <gül> nem bocsánat, akar így már értem, értem, értem, értem. És ez egy teljesen nyilvános... Akkor erről gyakorlatilag mind aki kriti, mind aki, mind aki kriti, mindenki, aki kritizálja, megfeledkezik?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 adnak csak úgy kölcsön Brahíra, vagy ami nincsen alántámasztva rendesen. Tehát azért lássuk be. És azt, hogy a Jó, valaki a nevét, egy de, de, de és a másik, a másik meg a neve a hangatását kér, és akkor erre valaki cikket alapot, nem, nem a nem fog én ábrázolja, Én azt gondolom, hogy ezeknek, ezeknek, és vicces a, a dolog. Nem é, vicces Én ettől, én ezt is vegyetettel mondom, nem a magam részéről, mert én láttam, mert karunvarjú, én szerint. De az hogy, az, hogy tényleg én, én igen, ismerem a... Jó, a, akkor, két, a akkor két dolog. Az egyik az, hogy hál' Isten egy csütörtökön beszélgetünk, témahiányban nem fogunk szembenni. De ha valaki megtenné, hogy most betelefonál, a polgármester úrnak már kevés ideje van, lövidesen letesszük, utána is megtehetik, de szerencsésebb így hat szem közt.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 Szólni. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. 061, és 06367 16. eljé majd az a fényteli nap, mi népünk vagy hirtelen szintfal! Vajon mely jegyben megyünk húrna elé, Borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, Én fejem nem szűnik dróton forogni? S bármi elvillan, csak úgy távlatilag Szemre védelezem azt, hogy az mit. Őhet éjszakról némi éjszaki fénye belen a rusz mancsak, és a germánság ma már ténybeli tény Csak a telkevés házam akarja No de mely egyben Csak ezt kérdezem én Amíg tombol az önazonosság Semmi? A táborról a jövő szelei Csak az alvadó vérszagod hozzák Minden szél támad Égbe fúr be az orvajon Merre van szélnek forrása és a a pénztártó távozás után reklamációt nem fogadok el. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Október 13-a után, október 14-e következik, oszt jó napot! Ezzel mit mondott? Október 14 -a után meg október 15-e következik. Vajon mit? Könnyen lehet, hogy egy marha ha... magyar szavazót hallottak. Népünk majd szint valami villám. Politénk a bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg és aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki tény, de belen túl, a barrusz medve van csak. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát ez egy kicsit más dolog. Néztem tegnap a Rodléve, ukrász egészen megható. Volt. Ez így igaz.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 Ezt három perc múlva felhívom Ugi Attilát, három percig önök telefonálhatnak. Aztán Cséplő Dániel következik, és utána már nem biztos, hogy hossz ideig maradok.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 Vársi köztövet fenntartóval azt nem tudná a mozaikszónak a jelentését. Közösen tartottunk az erdőben, illetve az út mentén, az erdői utak mentén egy szemétszedést, és gyakorlatilag hát a szokásos 4-6-8 konténer úgy, hogy egyébként nem <coughs> bocsánat, nem egy teljes területre vonatkozott. a. Jó, akkor én most az ellenzék területre. emberre vagyok, és azt mondom, hogy Ugi úr, ez a Fideszes önkormányzat hibája, mert ha a Fideszes önkormányzat jól működne, akkor nem lenne szemét.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 történet zajlik, Ezzel akkor kapcsolatban hat nem követelik De erről kérdezem, azt kérdezem mint, hogy, hogy a frászkonyhóban van, hogy ugye ahhoz, hogy önt joggal lehessen kritizálni, és miért ne lehetne, ahhoz ugye azt kéne kimutatni, hogy az elmúlt öt évben szemetesebb volt a 18. kellett, mint korábban. Hogy ezt egyébként objektíven ki lehet -e mutatni, nem tudom. Szubjektíve, természetesen bármit lehet mondani, mert azt nem befolyásolja semmi, de azt, azon, azon mind a ketten ámolunk,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 a szelektív személygyűjtés sikeres. Tehát abba a dobozba, abba a gyűjtötték a megfelelőt, és nem össze-vissza kevergetve szét Tehát az edukáció ebben a kérdésben iszonyatosan fontos. A másik pedig az, hogy bizonyos, bizonyos jogi hézagokat be kell, be kell tömni. Tehát én azt, azt mondom, hogy ha a belátására nem lehet bírni, vagy bízni, akkor, akkor be kell ezeket szigorúan vasalni. és amit az előbb elkezdtem mondani. Hát azért az.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 hipotézis. És ezzel kapcsolatban a 18. kerületben egy agóra lokálpatrióta egyesületet nevesítenek, eh, amelyről azok a ott tehát a gyanút az veti fel, hogy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 az alapítólevelükben a Fideszes Ugi Attila által vezetett 18. keleti önkormányzattal korábban együttműködési megállapodás kötöttek. Legutóbb részt vettek az összesen másfél milliárd forintos pályázaton, ami a és könnyéke integrált szociális rehabilitációja nevet viseli. Az Agora feladatait, közösségi kert, létrehozása és közösségi programok, ismerkedés kert, ö, sorsolás, az nem tudom micsoda szaktanácsadás szervezése volt.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 Hogyha ketten vagyunk, az jó, hogyha többen vagyunk, az meg rossz. Nem arról beszélnek, hány hogy... Szervezet, hogy az hát, az... Hány szervezet ezek, hány személy indul például a polgármesterségét? Hát szervezet jelölkem. Nincs. Nincs. Négy. Velem együtt. Igen, tehát van ön, van az ellenzéki, van ezek szint az agora, és mi a negyedik? És van egy független jelölt. Van még egy független jelölt. Lesz-e bármilyen vita a 18 aki korábban egyébként, Aki korábban egyébként jó néhányszor elindult, már mielőtt még azt mondanák, hogy ezt is a, a Fidesz szervezte meg, a Jó Sándor ezt mondánk. tehát ő már korábban több alkalommal akkor, akkor, amikor a Fidesz nem is volt, nem is én voltam a polgármester, akkor is indult különböző választásokon. Lesz-e e bármilyen vita a jelöltek között, tud-e erről? Egy kezdeményezés volt, ami a vitára vonatkozott. Szerintem, hogy aki ezt a kezdeményezést tette, azt próbálja szervezni. Öt évvel ezelőtt is elmentem vitázni, tehát rajtam, hogy nem tudok múlni. Hogyha ha sor kerül a vitára, hogy meg tudják szervezni. Önnek van bármilyen feltétele? Hát, legyen egy szék, meg, Jó, meg legyen ott az, az összes egy szereplő, tehát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 A, a, azoknak az embereknek a lehetőségét, akik ő, szeretnének a, a kínálatból választani. Ebben nem fogunk szóval egy második szóval, az állati fóval, időben, meg, meg, nagyon nem nagyon hallottam olyan polgármestert egyébként, aki hasonlóan fogalmazott volna. Uh, a vásárlóerő Magyarország településein egy gikáig gazdaság kutató ZRT felmérésével ismerkedtem meg, amely e tekintetben, mármint ugye a Vásárló Magyarország településein a 18. keletet a grafikonján a fejlődők közé sorolta. Ugye felmerült az, hogy vajon egy beszélgetésben csak kampányhíreknek kell szerepelni, és teljesen nyilvánvaló, hogy nem. Függetlenül, hogy ezt is tekintheti valaki egy kampányhírnek.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 a, a válság utáni időszaktól számítva gyakorlatilag itt több mint 80 kal nőtt meg a, a vásárolő Én Most ö, megpróbálom a, a, a GK-it megkérdezni részben a módszert arról, részpe, részben pedig arról, hogy milyen adatok alapján ö, kezdtek hozzá ennek a dolognak a, a, az ismertetéséhez, mert, mert ez önmagában egy, egy városvezető számára is nagyon fontos, mert ez mindenféleképpen szignifikáns különbséget jelent ö,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 Meg azt, hogy egyébként még mit kellett volna megcsinálnunk ez alatt az öt év alatt, azt tisztáról érdekében, mert nyilván vannak olyan jogos igények, amiket nem tudtunk befejezni, és ígértük, hogy megcsináljuk, és megvalósítjuk ebben az öt esztendőben, de nem jutottunk el odáig. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy amit megtettünk, az jelentős részben visszatük azt, hogy ennyire vonzóvá vált a 18. kerület. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha csak ön valamilyen témát nem vet be, akkor nagyjából. 72 óra múlva ismét jelentkezem. Rendben van, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Oké okay, hallották, a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta.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 Állítólag esni is fog. 0614890999 és 063677161. Holnap Elsimó László, Humval, György és Nemes Gábor tart számot, vagy tart igényt a figyelmükre, éleszek majd a negyedik. Mm.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 Így nehéz meglepetést dolgozni, de attól még szólni fog, remélem szerint. that possess you, can blossom and bless you, or run you insane, the moment is yours, child. Past just don't matter. Tomorrow won't mind. I don't deserve you. I'm only human. Swear I love you just as hot as I can. Rajtam nem múlott.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 és a legrátermettebb arra, hogy, hogy Ferencváros polgármester legyen. De tudom, hogy ő sohasem akart, vagy legalábbis ha akart is, de jelölt sose volt, tehát amióta így. Hát szeretett volna, csak ugye ez a, politikai, ez a politikai helyzet, ami Magyarországon van, tehát hogy kétpózósúvá válik a politikai tér, ez egy ilyen helyzetet teremtett, hogy egy szocialista.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 De, tehát ezt így, így megmondták az elnökünk. jó bocsánat, bocsánat ha őnek megmondták, az mások, akkor igen, igen, bocsánat. Tehát, ne, tehát, ne, jö, jö, jö, jö, jö, jö, akkor ön többet o, o, tud, o, igen, bocsánat. Ö, és egy parlamenti választás e, itt a Ferencvárosban az úgy zajlott le, hogy ugye az Kovács csatilára kellett dolgozni, uh -huh. meg a Vénasszály márta kellett dolgozni, a Vénasszály Márta visszalépett, és így lett a Csárdi-Antal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 Békás... Hát És akkor ennek, ennek hangot adott? Hogyne. Hogyne. Tehát én, én azt mondtam, ugye megnéztük a... És a mit mondott a... erre az ön szellemi atya, ott Pál Tibor helyben? Hát igazat adott nekem. Én igazat adott nekem. És azt mondta, hogy ha ezt fiam nem tudod elviselni, akkor... Hát mondom, tehát itt, itt az a helyzet, hogy, hogy azt uh, látjuk, és ugye most ugye utána jött egy RP választás, akkor menjünk ugye így, Igen. Uh, végig, és az LP választáson ugye azt történt, hogy, hogy uh, megint csak most ezt lehet, tehát az MSP egy nagyon csúfos verességet szenvedett, a DK ugye erősödött, és ezt éreztették is velünk ugye a kedvedbe, de erről biztos vagyok benne, hogy hallott, meg már volt szó,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 Tehát szépen lassan az MSZP e, személyei azok, azok át. Tehát mint, hogy a Neymart meg akarta, vagy tudta, valami meg akarta szerezni a Barcelona, ugyanúgy meg akarta önszerezni a demokratikus koalíció. De igen, és ezt szisztematikusan csinálja a DK. Így van. Erre mit mondott é, a Pál Tibor? Nem hívta fel a demokratikus koalíciót, hogy ez nem szép dolog? Vagy nem osztotta meg vele? Nem, nem. Tehát ő erről tudott. Tehát... Az a helyzet, És volt, hogy, és aki kötélneket Vagy ezt nem tudja. Áj, áj, áj, azt kérdezem, hogy volt, aki kötélnekált? át. Volt. És abból képviselő is lett? Így van. Hmm. Tehát most az csak nekem azt kéne megnéznem, hogy ki volt korábban a szocialista, aki most rajta van ezen a listán. Hát igen, ezt megteheti. Ja, igen.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 hogy ugye kezdett itt, itt Ferencvárosban kialakulni egy kép, hogy ott, itt ki is lehet a, a jelölt. Tehát ugye a pár Tibort azt úgy, hogy van, ö, úgy bántak vele, mint egy politikai selejtel, mert hogy a szocialista, tehát ezzel se értek egyet, hogy szocialista nem lehet. Polgármester, miközben egyébként mondjuk a második kerületbe ugye ott... Jó, ott maradj, egy, maradjunk, maradjunk itt, igen. ...szocialista politikus van, vagy jelölt van.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 előválasztásom, mert azt láttam, vagy azt éreztem, hogy ott fölül úgy gondolkoznak, hogy, hogy, hogy Barányi Krisztina legyen a polgármester. Ezt azért mondom, mert biztos vagyok benne, hogy, hogy a, az, ellenzéki, vagy a, az ellenzéki összefogás budapesti elitje az, az számolt, kiszámolták, hogy, hogy kivel verhető Bácska János. Hát, hogyha a Baronyi Krisztinára gondoltak, akkor végül is jó szemére gondoltak, hiszen az előválasztás ezt, ennek az eredményeit hozta, vagy ennek, ezt igazolta vissza? Jó, hát elmentek 1700-an, ugye ez augusztusban történt,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 és alávetette magát a pártja döntésének, az ezzel az eredménnyel kénytelen kelletlen, vagy egy át nem kénytelen kelletlen, nem, örömmel kellett, hogy együtt éljen. Így van, csak ugye a képviselő jelöltek, akik vagy akik ott az ellenzéki összefogás... 2030-a ügyetlenül... mentek el egyébként pontosan. 2030-en, oké. Okay. Ja, csak véletlenül e... nem többet mondod, hanem kevesebbet. Kettő, igen, kettőn. Bocsánat. Tehát a, az ellenzéki összefogás, a budapesti ellenzéki összefogás vezetősége, vagy elitje, inkább így hívnám, illetve a, a jelenlegi, az ellenzéki képviselő jelöltek is jól tudják, hogy, hogy Barani Krisztinának voltak olyan ügyei a kerületben, ami viatő emberi-egyenlköltség nem alkalmas arra, hogy polgármester De legyen. Milyen történetekre gondol? Ö, tehát itt határozatok születtek arról, hogy, hogy ő lakást kapott soron kívül.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 augusztus 31-i határozat, és a két MSZP-s bizottsági tag, gazdasági-bizottsági tag pedig ö, ö, ö, tartózkodott. Még egyszer mondom, kb. 2000, 2100 kérelem van, várnak erre a határozatra sokan. Igen, tehát ők ebben igaza van, de aztán ő a. Aztán... Ha van a határozat, akkor van lakás. Ez hogy ért, hogyha határozat, akkor van lakás? Hát, de nem költözött az bele. Az teh... bizot, nem. nem csak értik, hogy most ő nem költözött be, de a 2000 kérelmező az beszeretne költözni. Én ezt értem, de... Minden ez a helyzet Radicski Gábor úrra. Tehát, hogy soro a soron kívüliség a legnagyobb probléma. Hogy ebben az országban soron kívüliség van. Hogy kegy van. Hát, hogy soron kívüliség volt-e vagy sem, erre már nem emlékszem, ezt majd, ha velem fogok beszélgetni, ezt meg fogom kérdezni. A, a, a Revickinél sem volt soron kívüliség, ezt maga a Gazdasági Bizottság döntött így. Az magában de a műsoron mi? belül hangzott el, hogy viszonylag kevés idő telt el, de hogy ilyen egyébként, hogy soron kívüliség van-e, Valaki ezt, 15 vagy... éve? Valaki 15 éve vár ezekre a határozatokra, Piano Mitől más régei utcában lakó roma család, a Revicci Gábor úrtól. Mi a különbség? Hát elvileg semmi, gyakorlatilag pedig van... Kapcsolati rendszer. Kapcsolati rendszer.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 azt tudom mondani, hogy miután a polgármesternek van egy tíz lakásos kerete, amivel öt éven keresztül élhet, tudommal. Ha azt, ráadásul az kisem használta az elmúlt öt évben, én azt gondolom, hogy ahogy a miniszternek is van olyan kerete, amelyet arra használ fel, amire akar, emiatt őt kárhoztatni lehet, de ez az emberi gyarlóságnak a les határán van.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 Hát az a helyzet, amikor én bejelentettem, hogy én, én nem vagyok hajlandó támogatni Baranyi uh, Krisztinát, nem vagyok uh, hajlandó kampányolni neki, és bejelentettem azt, hogy elfogok indulni polgármesternek, hát ezzel a lendülettel a Ferencváros szervezete azonnali hatállal hát kirugott, mondhatjuk így. De fel. konkrétan miért rúgták ki? Hát ezért, mert nem a, a párt érdekeit képviselően.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 Ja, a másik oldalon ugye lesz egy ilyen baloldali DK, még talán jobbikos képviselő is fog jó, ülni. Elnézhet, És akkor egy, kis közéken, türelmét, pedig... egy kis türelmét fogom kérni, mert én nem gondolom azt, hogy önöknek feltétlenül beszélniük kell egymással, de á, kis türelmét kérem, jó? Egy másodperc türelmét kérem. De én egy, -egy vitára hívtam Baranyi Krisztinát, meg, meg a többi jelöltet is nem jöttek el másik kétszer. Egy másodperc türelem, megkérdezem Baroyi Krisztinától, hogy ő egyébként úhajta. Ez az ő másodperc türelmét? Jó? Kis türelmét kérem.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 és ö, jól sejtettem azt, hogy, hogy ö, ha hogy a, a Baranyi Krisztina nyer, akkor, akkor mindenféleképpen ö, tovább jelöltetem magam, viszont hogyha mondjuk Jancsó Andrá nyert volna, és volna, akkor lehetséges az, hogy én visszaléptem volna. De, de Ez egy érdekes dolog, mert én, én azt hittem, én azt hittem, hogy, hogy mert ez, ez itt kétséges volt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 Tudja mennyi. Ez mi erre merít? Pia, tudja még kértem ki? 600-at. Igen, és? Nem, 600, az 600 8. Igen. Azért kértem ki, ennyit, nem 120 meg nem 100 évet kértem ki. Igen. Nem azért 600-at, mert arra számítottam, hogy az elemzégi összefogás, az nem baranyi Krisztinának fog aláírásokat gyűjteni. Én ezt értem, de ebben tévedett. Hát ez.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 De mire alapozza ezt? Hát volt 300 nem tudom hány ajánlása. Az a 300 nem tudom hány ajánlása, mennyiben győzné meg a pártokat, hogy ön mögé álljana? Tehát beszélgessük meg értelmesen. Tegedű, de tegedű gyűjtöttem össze, és nem, nem úgy, hogy mondjuk átmásoltás. Ó, én ezt értem, de eddig racionális szférában haladtunk, függetlenül attól, hogy a baranyinak a negatív színben beállítása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 Jó, egyébként azt csak így a végén, hagy mondjam el, hogy, hogy azért indultam el, mert szerintem alkalmasabb vagyok, mint Bácskai János, alkalmasabb vagyok, mint Baronyi Krisztina, és alkalmasabb vagyok, mint a két... Férjét és nehézség az eddigi beszélgetésünk, tekintetben nem nagyon hagyott kétséget maga irány. Nagyon szépen köszönöm, hogy szóba állt velem, viszont hallásra. Köszönöm.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 de annyira méltatlan Havas Herikhez az, ami legutóbb az N1 televízióban elhazott, a magyar sajtóra pedig végképpen azt, amilyen mértékben terjesztette, és abban olyan magabiztosságot tanúsított már mint Havas Herik, hogy gondoltam, hogy miközben a ragyogó egészségnek örvendés, ez tartsa meg 120 évig, Cséplő Dániel mellett azért megemlítem. Jó reggelt! Jó reggelt, sárnok,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 Nulla hat és nu hat egy Na jó, ahogy a seregben mondták, nem, hát nem. Szakmai teljesítményem és szakmai lelkiismeretem alapján viszont kívánom keresztbe hosszában, tiszta lelkiismeretem. Igyekeztem szolgálni a dolgozó népet. 06148909999 és 0636771161, holnap az első fél óra miénk, aztán jön Elsimol László, Humval, György és Nemes Gábor. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter, Ezt itt a végén azért 6 már meg, ha már c körül már szóba szóval igen. igen, igen, köszönöm szépen! Hát biztos a Klubrádiónak az volt egy mélyütés, hogy előző héten pénteken a Gábörgyének az életműszerben műsorban Bóta Gábor 20 percig csak dicérte Marton láttuk és ez úgy látszik, hogy ő nem nagyon teszett neki. Egyébként Radnut Inzssa volt az, aki végig kiált láttuk mellett, hát ő volt a dramatója veszprémi tártűsznek is. Úgyhogy én lehet, hogy furcsa, amit mondok, is meg, meg értelmezem, de én most is az a hogy egy verbális gyilkosság történt Martó Lászlóval kapcsolatban, és ezt jó, is már egy ez évvel ezelőtt. Ez, ez túlzás. Jó, hát azért mondom, jó. hogy neked ez a véleményem, hogy kérdezett, úgyhogy nám, nem tudom, nem szól, hát nem, nem már nem tudom más, nem szól a meg az ügyben. Mert én nem hozzátenni. Az, hogy Radnóti is meghívták, hogy beszélhet Martólászról a szombat délelőttben, majd lemondták.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 Kun Zsuzsájék a Klub rádióban ott egyébként Radnóti Zsuzsa nem először szerepelt volna, tehát van Nexus, majd egy nappal előtte lemondták. 06148 és 0636 egy még 210 másodpercig. Utána dörö.fialajan kukat gmail.com Izgatottan várom, hogy hanyadik lesz a sorban a civilapályán. Egyébként abban az interjúban, már nem az interjúnak nevezhető, mert ott riporteri teljesítmény nincs, Havas nagy garra szitta az akkori szerkesztőjét, aki most az én szerkesztőm, nekem volt már vele vitám, olyan vitám,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 A műsor eredményeképpen beszereztem két új intera, jó Niedermüller Péterrel minden héten találkoznak. Cséplő dániel egyszer-egyszer 5-5 perc ereig. hát hosszabban igen, hogyha... ...ellenzék kiált Baranyi Krisztina megül. Egyébként pedig rámolok, azért vagyok még Dörö pont fialajanos gmail.com. Ádám te jössz. Örök a civil rádiót hallják.